Aquesta és la jornada de dijous i dintre de, de, de, dels essos que avui eh, estarà acturant, tenim a Ramon Caral, que és enginyer i membre d'Atac Catalunya precisament del Comitè Científic d'Atac, Biohigione i col·labora amb la xarxa ecologista de Catalunya. Eh, per la gent que estigui interessada tenim dos llibres aquí fora que estan a la, a la vostra disposició que Escriig per eh, Ramon, que un és el neoliberalisme contra el territori i l'altre és Catalunya en venda. Eh, us informem també que demà es farà la cluenda de l'escola d'estiu i tenim convidat a Francisco Fernández Güell. Eh, us volem agrair la vostra assistència i tot seguit us passo a Ramon que us donarà la xerrada d'avui que es diu Prou desgavell, eh, democratitzem la qüestió del territori i l'habitatge. A veure, començarem així, jo faré una, una exposició, passarem algunes diapositives, però parlaré jo principalment i després al final i passaré un vídeo de 3 minuts abans d'arribar a les conclusions i una mica de, de col·loquio. A veure... Gràcies. Sí. Bueno, per començar, us volia agrair primer, primerament la vostra assistència. No sé si tots enteneu català, si no faríem la conferència en castellà. Us va bé en català? A m'és igual. Bé? Molt bé. Pues, com a introducció, us volia dir que quan Fernando i Constanza D'Atac em van proposar aquesta conferència ara fa uns pocs mesos, i la veritat és que no tenia preparat el tema, després d'aquest dos llibres que s'han publicat per atac i dic, però si ara en aquest moment no tinc res preparat, però tinc una idea, deixa'm com ho pensi dos dies i, i t'ho diré. Vaig esperar dos dies i dic, sí, aquesta idea pot funcionar. Eh, la idea és eh, fer una gestió democràtica del territori i d'habitatge. O sigui, realment el que em vaig donar a compte que després de tants anys de passar, Eh, pues, per als rucs ecologistes i per conferències i el tren d'alta velocitat i la mar i el territori que això no va, o sigui, que el territori cada cop hi ha més desgarrer o sigui d'un any per l'altre cada dia està pitjor i l'habitatge també, l'habitatge cada cop eh, està eh, pitjor analitzant les causes dic que veure si és que hi ha una causa bàsica no? i em va donar la idea també en una presentació d'un llibre d'un economista d'atac que diu Raúl. I ell va agafar una idea bàsica que era la solidaritat. Era un economista de la universitat. No parlava de solidaritat. Doncs pues és veritat, era una idea bàsica, solidaritat. I Per què no parlar de democràcia, que és una idea bàsica? Anem a buscar una miqueta les idees bàsiques i així no ens perdem en, tant, en tantes preocupacions tècniques i econòmiques que ningú sap molt bé per on anem i les patums no, no saben molt bé com sortir-se d'aquí. Anem a mirar la democràcia, no? Després del que han fet eh, els bancs els polítics, que l'han fet fatal, la gestió territorial l'han fet molt malament, però molt malament, eh, perquè l'han deixat tot, no on no han fonamentat les seves decisions, en decisions democràtiques, sinó que han deixat totes les decisions que les prengui el mercat. Ja sabeu que estem en un mercat neoliberal, no es prenen les decisions des d'una de, de democràcia, sinó que les pren un mercat. El mercat és el que pren les decisions territorials i d'habitatge. No hi ha intervenció. Eh, et diran eh, molts que estem en democràcia, des de la mort de, de Franco, que estem en democràcia avançada, diuen alguns, ni molt menys, això no crec per mi que és una democràcia avançada, és una democràcia mínima, cada cop tenim menys cota de de decisió, cada cop decidim menys altres decideixen per nosaltres i estudiant una miqueta dels tipus de democràcia hem vist que hi ha dos eh, tipus de democràcies, les participatives i les representatives nosaltres i quasi tots els països del món estan utilitzant la democràcia representativa la democràcia participativa és aquella que nosaltres directament influïm en les decisions directament la democràcia participativa és aquella que deleguem el nostre vot cada 4 anys perquè decidéssim per nosaltres. Però aquesta democràcia eh, representativa té, un, té una cosa important que complir i per ser eh, le, eh, legítima la democràcia representativa no s'ha de separar mai de la voluntat majoritària dels ciutadans que representa no és que no sigui legal legal i legítima diferent és legal la democràcia representativa però no és legítima si es separa de la voluntat majoritària en aquest cas jo crec que és claríssim que la voluntat majoritària s'ha separat perquè el problema de l'habitatge està totalment fora de l'abast del de que pot pagar ra raonablement una persona que té un sou normal, amb el tema de les hipoteques a 50 anys, etc. O sigui que ara es tractaria de passar al màxim possible aquesta democràcia representativa a participativa. Hem de plantejar idees una mica utòpiques perquè si no, no arribaran enlloc. Almenys plantejar les idees. Ja sé que és molt difícil passar d'una democràcia representativa a una participativa. Però aquesta seria una idea i si es pot fer es o sigui, no és una utopia realitzable és una utopia realitzable és el que volem en el discurs no? a partir d'aquí eh, volem que a partir de la crisi que s'ha aprofit ara de l'explosió de la pombolla immobiliària per sortir de la crisi s'utilitza el sistema de eh, al baixar la facturació de la construcció le, parlant així plenament compensar la baixada de la facturació de la construcció amb una facturació en obra pública i així més o menys el producte interior brut quedaria equilibrat. Quan parlem de producte interior brut significa més o menys la facturació anual d'un país com el nostre en un any. Si ha baixat la facturació perquè doncs ha baixat la facturació d'habitatges, pugem l'obra pública i compensem Eh, la facturació global i el PIB i el creixement quedarà igual eh, eh, creure en el producte de l'Ebrut és absurd eh, com indicador de l'economia eh, només un boig o un economista pensen que creix, creix un 3,5% de PIB cada any és possible és impossible, o sigui que estem arribat a uns límits que el producte de ja no pot pujar cada any 3% a dins de 40 o 50 anys el límit del creixement ja hem arribat, no es pot arribar a més, o sigui que per compensar això ho tinc que dir així perquè realment, una miqueta i ho explicaré una mica, perquè la veritat és que la gestió de les estructures necessitaria quasi una una sessió complexa eh? Eh, com l'han fet això? Per han planificat, han planificat les infraestructures d'una forma molt extensiva. actualment el govern de l'Estat i el govern de, de, de Montilla han creat unes planificacions que es diuen Plan Estratègic d'Infraestructures Terrestres el de l'Estat o el Plan d'Infraestructures Terrestres de Catalunya el PIC, la Generalitat aquestes dues planificacions són expansives s'han pensat eh, principalment en obres molt cares, autories, tipus AVE i principalment també en, en prioritzar el cotxe sobre el ferrocarril El prioritzar el cotxe és una... És, és molt... ja sé que hi ha molta gent que treballa en els cotxes, però en 50 anys el petroli quedarà col·lapsat si estem ja a Breckpoint, ja estem en descendència i després ningú fa cas, és un cas el tema de Kyoto en aquest país ningú sofreu seriosament potenciant el cotxe potències més la contaminació però la planificació de Generalitat o d'Estat va per aquest camí un altre punt que que, que, que succeeix amb aquesta planificació és que eh, encara que vulguin incrementar el PIB les visitacions d'obra pública són molt baixes avui dia, han baixes moltíssim perquè l'obra pública no es paga L'obra pública que fa ara no es paga, es paga en el futur. Es crea endeudament, es crea PH a la sombra, que es diu, sistema alemany, que ara entren en concurs per fer aquestes obres empreses avalades per un banc, empreses molt fortes avalades per un banc, que els dona crèdit, i l'administració no paga en aquell moment, pagarà quan s'acabi la seva estructura. Estem creant deute per a futures generacions igual en el, la línia 9 de metre d'aquí que és transversal excepte en algunes obres importants que fins ara es financiaven amb estructurals com era l'AVE i paga l'Estat però ara ja s'han acabat els fonses estructurals o sigui que realment s'està creant un endeutament terrible no? eh, això és un problema perquè és el que volien és precisament eh, arreglar la, la situació però és pitad, patades endavant no? diguéssim no, no, no paguem res ara ja ho pagarem en el futur creem deute un altre problema en la gestió de les infraestructures és que es creen pocs llocs de treball en general és a dir una, un edifici gran contracta molta més gent que per exemple a 5 quilòmetres d'Ave el, el capítol de, de mà d'obra d'una eh, obra pública com és fer túnel de l'Ave quasi tot se't va maquinària, ciment, ferros però en mà d'obra hi hauràs una maquina retro aquí, una gran urbà per allà són pocs treballadors per exemple en aquests 6 quilòmetres que nosaltres tenim en obra on, visc, on treballo jo a Sarrià de Ter eh, treballen 3 tors de, de 30 treballadors tot el dia no? són 100, 100 treballadors que és molt poca cosa pel volum, volum valem per el pressupost d'obra que estem fent si, o sigui que la mà d'obra que captes és molt baixa en l'obra pública i, a més, molt limitada en el temps, un any i mig, dos. Si te'n vas a una indústria, doncs crees un, una mà d'obra que dura. Dura per molts anys, no? No crees després, quan s'acaba l'obra, l'atur, no? Perquè què, què fas quan s'acaba l'obra? Jo no sé eh, si ara aquestes obres no funcionen, jo no sé què faran els treballadors, no sé si faran tots rotatius, no treballaran tots, repartiran la feina, és, és molt difícil, és molt difícil que l'obra pública solventi el problema de l'atur. Eh, a més, les obres que se promocionen, que es promocionen sobretot, es fan amb independència de la rentabilitat econòmica social, que és un concepte que ningú en parla, de la filosofia francesa principalment. La rentabilitat econòmica i social d'un projecte és aquest pel que val la pena fer el projecte. Gastar molts diners ho utilitza molta gent, aquí en el tema de la teologitat del qual jo soc. Un, un gran crític com s'està fent, que ja sempre he dit, els trens han de ser a 200 km/h, no a euros per hora i també per mercaderies s'ha arribat a aquest límit crític. S'està fer un projecte que no és de gran rentabilitat, no és de rentabilitat econòmica i social, no? eh, és una crisi, la que actual estat, estem en una crisi sistèmica, mm, de tot el sistema, pel gran endeutament mundial que tenim ara, en la primera conferència que va venir d'aquí la presentació ja es van explicar el que era la presentació del percurs el que era la crisi sistènica en què ens trobem estem muntats sobre fum tot és veu no tenim diners a darrere a mundialment inclús els Estats Units està fent funcionar la manivella crea dones o sigui que eh, això és un... Mundialment està, passant, eh? mundialment està passant tothom està endeutat tots els països estan endeutats i buscar crèdits ara és molt, és molt difícil, o sigui que una crisi sistèmica de deute com aquesta, no s'arregla generant més deute per futur estem amagant el cap i el forat no, no és solució pel gran endeutament que provoca, i més ara quan tenim menys, tenim menys ingressos d'IVA, d'IRPF, de, de patrimoni tot això que provocarà menys ingressos, més despeses doncs sortiran els diners de l'estat de benestar o sigui, el que seguirà al final és que eh, jubilacions o prestacions socials aniran baixant aniran baixant per pagar aquestes grans obres d'infraestructura I ara volia passar alguna tipositiva a veure, aquí només volia indicar aquí com ha baixat el consum de ciment, d'energia de producció industrial, la producció industrial tot ha baixat i sobretot la, la licitació d'obra pública l'any 2008 estem parlant al final de 2008 ha baixat un 54%. O sigui que realment no necessita obra. S'està necessitant molt poca obra. És una crisi no només del territori d'habitatge, de, no només de la construcció, eh, sinó també de producció industrial. Aquí tenim els components de producció industrial de, dels bens de consum, tot el cap a baix. O sigui que realment buscar la sortida de la indústria també és complicat. Tenim el turisme, tenim els serveis, és complicat sortir per la indústria i és una pena perquè la indústria ja que es podria compensar si tinguéssim una indústria preparada a mi més bé si no haguéssim fet el tonto tots aquests anys, no? seria la sortida natural no què que han fet a Europa I no, i no creure tant en el totxo que ha estat una especulació a curt termini d'uns pocs, no? l'han fet, fet molt malament el ciment també ha baixat a, a tope, no? el consum de ciment és pel que no significa el l'endeutament de Catalunya és elevadíssim tenim aquí 20.930 milions d'euros realment aquest tema està en finançament de, que estan discutint aquests dies, però ni encara que ens donin un bon finançament això s'arregla, és que també som, som gestors dolents, no? no és que no tinguem un estatut amb un bon finançament, sinó que a més han gestionat molt malament han gastat molt més, han estirat molt, molt més el braç que la màniga això ja, ja es veu, no? és el que tenim desennotament de tots a veure, això sí, això ho explicaré després ara també han s'han ficat molt la, la Generalitat, no només en, en obra pública, sinó també volen construir més, o sigui no, no volen parar el, el procés de construir habitatge no? això és, és, és perillós, perquè realment han provocat un excés d'habitatge increïble, a Catalunya no sé si les xifres osciden per 100.000 habitatges nous uïts, a Espanya, al estat espanyol, un milió d'habitants, o sigui que el parc està, ja, ja tenim vivendes que s'han acumulat, han fet en pocs anys el, el que hauríem d'haver fet en, en molts més anys, o sigui que s'han menjat el mercat, i ara hi ha una saturació d'habitatges que no hi ha aquí, les col·loqui, si fa pena veure estructures inacabades per tots els pobles, fa pena, com els constructors no cobren i com les, les caixes eh, ataquen els acreditors i es queden els habitatges eh, eh, que, que actualment estan buits que no, no es venen Quantitat de jo veig moltes cases noves amb licència de primera ocupació buides, buides que no es venen han baixat un 9% els treus, però no es col·loquen malgrat això s'intenta generar més sol urbanitzable o sigui que per què? Perquè s'està intentant crear, un altre cop no hi creuen en, en que això s'estigui acabant, sinó que com fins ara les successives bomboies immobiliàries han funcionat, explotava una i venia un altre, un, altre, un període de calma i de construcció s'activava un altre cop, sortien les brues, es feia un altre, un altre cop l'habitatge, explotava, s'han produït com 5 o 6 explosions de bombolla immobiliària mundialment i aquí eh, a Catalunya. Actualment diuen, bueno, ja tornarem a ressuscitar, tornarem a ressuscitar, però ara podríem fer-ho, podríem fer-ho, podríem ressuscitar una nova bombolla immobiliària, generar més endeutament i anar venent, i anar, benent, i anar pues, eh, donant hipoteques i tot això provocaria al final allargar el procés. Podríem fer-ho, però quan aquesta següent exploti serà pitjor que ara. O sigui, que per mi millor que no ho loguin i que es fixin en una altra cosa, no? Eh, la sortida no està en la construcció de més cases. No? La sortida està en controlar el, el, el totxo, controlar tot, controlar les financeres que s'ocupen del totxo. Perquí partir va la sortida. No? controlar la banca, controlar les financeres i, i per mi eh, és però on s'ha d'atacar. En quant a la gestió d'infraestructures, la intervenció democràtica és nula, un cero patatero no, no hi ha fórmula d'intervenir des de les bases, de xarxa ecologista representem delegat el vot dels partits, ja no es pot fer res, ja te la planteixen l'infraestructura no hi ha forma de fer res i, i també un, un molt mala nota a la proposta institucional de, dels plans eh, d'infraestructures no? Quan parlàvem de, de que realment volen crear més, més sol per edificar és que no ho diu el mateix gerent d'Incasol ell creu perfectament que el país exigirà nou sol urbanitzable quan canvi el cicle jo crec que són ser, mm. molt conscients de que això no, no funcionarà com fins ara en aquests últims anys que ha estat una, una bogeria s'han inflat a construir i a guanyar diners però malgrat tot, o tenen un gran cinisme, ells parlen de quan canvi la tendència del cicle, o sigui, s'esperen en generar una nova, una nova bom bombolla i classifiquen més sol urbà, quan realment tenim en els plans d'ordenació urbanística municipal quantitat de sol per edificar Catalunya i Espanya, quantitats, i si tenim, per què volen classificar més? Els POMS que estan aprovats des de la Generalitat, estan aprovant amb més urbanitzable encara. I un cop ja classificats no es poden desclassificar fàcilment, és, és caríssim. Perquè un cop ja tens el terreny classificat ja ha entrat la cadena. L'intermediari que ho compra el pagès, aquest surt a amb una empresa, una altra... O sigui, si ja tens una classificació urbana i si llavors desclassificar has de pagar, els ajuntaments haurien de pagar una fortuna i no poden, no poden pagar-la. Malgrat això continuen programant les eh, una nova, una nova eh, programació de, de, de, urban, de terrenys de classificació urbana i la, així per donar aquest impuls al mercat immobiliari eh, la Generalitat va fer el Pacte Nacional per l'Habitatge entre sindicats empresaris i polítics eh, un parèntesis, tots, tots els pactes es paguen, no? al final es pagaran entre l'any 2007 i 2016 amb tres posicionaments la promoció d'habitatges en protecció oficial el foment de la rehabilitació i els ajuts pel pagament de lloguer eh? Eh, és clar és, són molt interessants aquestes propostes però realment en el, la situació que què estem ara no acaben de, de funcionar la mobilització del parc desocupat han fet aquest programa la Generalitat està molt bé perquè Eh, el parc desocupat, els habitatges l'habitatge buit s'ha d'ocupar no? no està bé que estiguin tants, fan, faltant tants habitatges que estiguin buits però això resulta que s'està produint a base d'explosió de, de gerentització dels barris o sigui que la gent que vivia a Barceloneta i tots aquests barris han de marxar perquè eh, el parc desocupat pues, ve una rehabilitació forta que no la poden pagar han de marxar per apuntar un ascensor o el que sigui i entrar gent nova eh, en, aquests, en aquests pisos rehabilitats. No? O sigui que la, el parc desocupat s'ha de fer amb, amb molt carinyo amb inversions que no afectin els propietaris. Aquestes inversions no, no les tenen, no hi ha diners per fer aquestes inversions. Jo sempre, el, el, el més jovell de la pel·lícula per mi sempre és la banca. No? O sigui que realment s'han guanyat els diners a costa de tots, pues, seria a través d'impostos que hauria de pagar sobre beneficis la banca per, per mobilitzar aquest parc desocupat. L'habitatge protegit, també hi ha un bon programa de d'habitatge protegit, nombre d'habitatges pels anys, això està bé però és molt baix, aquest número d'habitatges protegits és molt baix del que eh, del que està programat, i a més no s'està complint en absolut, no s'està complint aquest, aquest programa Eh, jo sóc molt crític amb aquests programes de la Generalitat. Primer, perquè l'habitatge protegit surt molt car. Hi ha molt poca gent que pugui pagar el que està demanant normal, eh, un sou normal, el que està demanant per a un habitatge protegit. Després, hi ha pocs, els sistemes d'accés són injustos. Són amb un sorteig, amb un IPREM, amb un baremo d'ingressos que també està aleatòriament agafat, o sigui que realment es podia pujar ja per classes mitges, per classes mitges altes, per classes mitges baixes i els que no poden pagar són els, els que estan més avall de tot, no? aquests, els emigrants o aquests no poden arribar a un unitatge ja protegit no? o sigui que jo el que faria aquí en la situació actual evidentment s'ha d'haver un debat en tots aquests temes no? però en la situació actual que hi ha un canvi de tendència democràtica ara s'han i no venen tants emigrants que d'aquí Eh, hi ha saturació d'habitatge, eh, hi ha pisos inacabats, hi ha una crisi creditícia enorme, s'ha de donar més ajudes públiques a, a l'habitatge protegit. Perquè fins ara l'habitatge protegit no es fa amb ajuda pública. Es fa eh, habitatge cada cop que es fa una promoció moltes vegades, eh, quasi sempre. Quan es fa una promoció de, de lliure, al costat, per llei, apareix la protecció oficial. Però s'ha de fer lliure. Com fer més lliure si s'obren tants habitatges? El lliure, el promotor, li subvencionava el, el protegit. Però ara, si no cal fer lliure perquè s'obren, el protegit qui l'ha de pagar? Clar, eh, l'ha de pagar, s'ha pues, eh, de recuperar diners d'on estan els diners, no? Contestar els diners és el dels paradisos fiscals, un impost sobre beneficis de dels grans, intervenció bancària aquests són els que haurien de pagar l'habitatge protegit. Després eh, s'ha incrementat, incrementat el lloguer social, els lloguers són cas, els lloguers actualment per a molta gent són cars. Eh, els joguets socials també s'han de pagar, s'han de subvencionar i així donaríem una gran esperança a molta gent. S'han d'aprofitar els pisos buits, hi ha molt pisos buits que no, no s'aprofita per res i sobretot per aprofitar el, eh, per incrementar el lloguer dels pisos o que s'ha de fer és modificar la llei d'arrendaments urbans, que està molt antiquada, tant pel propietari com pel arrendatari. És precis una nova llei d'arrendaments urbans. S'ha de construir el mínim d'habitatge nou fins que es s'omplin aquests pisos, però sobretot s'ha de donar un gran impuls a la rehabilitació. O sigui, per, per absorbir la, la feina de tanta gent aturada, o de tants arquitectes que normalment no saben què fer hi ha molts anics que estan sense cap projecte si no fan projectes de rehabilitació de rehabilitació diguéssim subvencionada, perquè si no qui, qui pagarà doncs, no sé el, el tema és, és molt, molt complicat jo per sempre dic que si ells eh, han guanyat tants diners la banca doncs pues que ara se'ls apretin no? per veure de, de trobar diners per fer totes aquestes coses que encara estan perfectes. Evidentment no hi ha cap gestió participativa sobre aquests temes. Totes són idees que es podem debatre nosaltres però no arribaran mai on han d'arribar perquè no ens interessa en absolut que nosaltres o des de base intervenim en, en els projectes i intervenim en aquestes decisions que són purament d'alta política. Ells, no? eh, ja passem a un altre tema la, la gestió de les hipoteques com estem ara. Les dades del Consell del Poder Judicial per a 2009 anuncia 80.000 embargaments està bé, són bastants embargaments o sigui, quan parlem de crisis de construcció aportem el tema, no? són 50 milions d'habitants i hi ha 80.000 embargaments però aquests 80.000 són 80.000 embargaments eh? no, no és que tots estem, que ens embarguin però són 80.000 almes no? o sigui que aquestes tots tenen el seu forat contínu també no? eh, amb el sistema bancari espanyol no solament es pot perdre la casa quan t'embarguen sinó també mantenir el deute, ja que els bancs tasten les vivendes actualment a un preu inferior a tu et van tastar la casa fa 4 anys o 5 a un preu de 170-180.000 euros i ara té la tasa de 150-140-130.000 euros i aquesta diferència també l'has de pagar això és totalment injust les eh, eh, eh, eh, eh, o sigui són contractes hipotecaris abusius i i que realment no es donen en tots els països del món jo he llegit por que als Estats Units no passa a Inglaterra tampoc, tampoc per aquí sí. no oblidem sempre que, que l'objectiu de del mercat no és en la planificació com l'edificació com, com la construcció i la venda de pisos sinó que l'autèntic objectiu és donar hipoteques o sigui que la hipoteca és molt més segura pel banc el que es busca són hipoteques de classes mitges el mercat està fonamental en hipoteques de classes mitges si baixa el pis la hipoteca no baixa eh, la hipoteca l de pagar sempre o sigui, el que es busca és eh, generar eh, ajudes a les classes mitges perquè paguin hi hipoteques i tot això està, està admès per la, per l'estat que no entra en absolut a regular els contractes hipotecaris abusius no entra, ni vol entrar Tampoc volen que nosaltres eh, protestem ni diguem res. Hi ha gent que està demanant moratòries, fa 15 dies on no fem una marxa a Madrid, i no s'hi fan ni puto cas. Moratòries, per no poden pagar la hipoteca? Res. Estan demanant una sèrie de coses, no és que no vulguin pagar, perquè aquí hi ha molta gent espamilada també, no? No, no? Siguem innocents, no? Hi ha molta gent que ha jugat al casino immobiliari per especular, vens i compra, no. Però, bueno, el, el mercat ha de comptar, l'estat ha de comptar que hi ha molta gent que vol jugar al casino també ho ha de regular, tots aquests sistemes encara que juguis per guanyar diners han d'estar regulats i no han volgut regular, ho han deixat tot el mans del mercat i no es, la, no es vol la intervenció a veure si tinc les hipoteques, aquí està la hipoteca ja es veu, que és es des de l'any 93, l'any 1 a l'any 2008 aquí es veu la pujada increïble d'hipoteques i encara volen continuar, eh? o sigui, no es, no es paren aquí aquí és on han guanyat tot això ho han guanyat en milions d'euros, els bancs eh? per això dic que no, no en fan cap pena quan els demanem que ells paguin les, les conseqüències de la crisi que paguin ara, a base ells que paguin obligats pel estat eh? no obligats pel estat per pagar tot això eh, segons el, la Comissió Nacional de Valors els bancs tenen en l'actualitat comprat però unes 14 vegades el territori de Balears comprat, que no urbanitzable urbanitzable, en ciutats per què han comprat tant? han comprat tant, en l'època del PP és possible organitzar qualsevol cosa no urbanitzable, ara també jo no sé que si aquestes xifres del Mercat de Salve de Valors jo la he llegit, eh? s'hauria de comprovar són 14 vegades al territori de Balears, 350 milions de metres quadrats de sol jo no sé quan serà, si serà real o no, però que realment molt del territori no urbanitzable o iranitzable de l'estat espanyol de Catalunya estan en mans dels bancs són ells que tenen el patrimoni per edificar en el futur i entre, entre les 7 grans entitats financeres del país van adquirir, ara, ara fa poc 7.747 milions d'actius immobiliaris en 2008 això perquè van, vol dir que les financeres van adquirir de les empreses constructores que no podien pagar els hi van pagar, sempre les constructors hi van pagar amb, amb habitatges que estaven construïts, per deute, són deutes dels promotors. Que, i aquestes xifres només el 2.45% d'un deute que tenen les constructors amb les financeres de 315.444 milions d'euros al 2008. O sigui, que estem realment estan totalment endeutats els bancs en aquestes empreses, 100, 100, milions d'euros o sigui, imagina't tu si tenen ganes que això s'acceleri si un altre cop la venda i la burbuja immobiliària perquè si no, amb tot això s'ho mengen ells tenen que col·locar aquests pisos, tenen que col·locar els solars i no saben com fer-ho, no? i per col·locar aquests productes necessiten classes mitges, classes mitges que són realment les que sempre han comprat aquestes coses Les classes mitges ara tenen problemes crèdit eh? i per a hipotecar-los de nou per continuar hipotecant i no deixar de guanyar diners què proposen? Proposen finançament a constructores lligades als bancs gràcies a les ajudes del govern, les ajudes que dona el govern públic, diners públics que no apareixen per les pines ni per les hipoteques on van a parar van a parar els bancs que les col·loquen a, o per compensar les seus, les seus, els seus de balanços eh, econòmics o bé financen a constructores que són ells mateixos, ells mateixos són les mateixes constructores de, dels bancs així tirant endavant acaben estructures inacabades i acaben els habitatges per a les es poden col·locar després també van baixos tipus d'interès i intenten donar baixos tipus d'interès al que pot avalar realment és complicadíssim aconseguir un crèdit en aquest moment i després donen productes molt rebaixats als pisos ara en, el, en la, la fira low cost que es va fer fa, fa un mes Sortien ofertes de 15% i 20% més barates, no? procedents de subastes. O sigui, dins de cada un d'aquests loucos que tu compres, a darrere hi ha un que ha perdut. Tu ho compres, però hi ha un que ha perdut. No? Aquestes mesures són, probablement, una, una fugida endavant, que no garantitzen el dret de l'habitatge del ciutadà. No contemplen cap mesura de regulació bancària. És a dir, no, l'Estat no intervé en els beneficis. Eh, bancaris eh, eh, l'únic que fan, l'Estat es separa tot això, que feu el que vulgueu i gràcies a aquesta política que han practicat els bancs i constructores amb el vell clàssic de l'administració s'han amassat autèntiques fortunes en 10 anys mm, per exemple el banc de Santander 2008 que són els que jo he trobat de beneficis consolidats té un 9,4% més que en 2007 de benefici, 8.876 milions d'euros de benefici. de Bilbao, un benefici 2008 de 5.414 milions. El grup de la Caixa, només, només 2.052 milions de benefici al 2008, un 2% més que l'any passat. Florentino Pérez, president de Ramadi, ha tingut un sold anual declarat de 5 milions que és una quantitat de 5 milions d'euros més una quantitat de stop options que té por all i moltes coses més que no declara eh, i del el president d'Iberdrola Ignacio Sánchez aquest Ignacio Sánchez eh, també està lligat a una empresa constructora té un sou declarat de 4,5 milions d'euros eh, Isidro Feiner que és el facta factotum de Catalunya aquest és molt intel·ligent Només, el president de la Caixa només declara 2,64 milions a l'any declarats votint, Emilio Banc de Santander 12 milions d'euros declarats i neguen crèdits perquè sobrepatreixen tots entre ells no? i realment diu que no tenen diners per donar crèdits jo crec que els poden considerar afracats, tranquil·lament més, els poden considerar afracats hem arribat a aquestes xifres per diverses renúncies del govern socialista, de Zapatero. La renúncia al control de la distribució de rendes, que és el que ara comentàvem abans. Renúncia a la presència pública en el sector financer i hipotecari, ja l'hem comentat. Renúncia al control del creixement de l'habitatge. Hem renunciat i així estem on estem, que ens hem tot el mercat renúncia ecològica, evidentment els importa un tepino el territori, el canvi climàtic i tot el que fa que sentir això. Es renúncia a controlar el mercat global estem dins un mercat global, no era el tema d'avui la conferència, però estem dins un mercat global la cimera del G20 d'abril del 2009 encara va apostar per reforçar les institucions financeres internacionals, o sigui això és com posar a la a la guineu a vigilar les gallines que és el que han fet ara eh, després, principalment el Fon Monetari Internacional també han renunciat a la democràcia participativa que són les que podien donar una mica de control nosaltres podíem controlar una mica deixeu-nos participar, ho direm una mica ni parlar-nos, no parleu de res no ens interessa en absolut la vostra opinió nosaltres estem pel mercat i per guanyar diners però que vosaltres opineu no ens importa renuncia a la formació humanística no es forma humanísticament a la gent més que en el tema de guanyar diners i d'especular i jugar al casino renuncia a satanàs que al final, jo quan estava llestint això al final dic, bueno eh, a sus pompes i sus sobres jo quan vaig jurar això, quan era, tenia 6 anys no sabia el que deia, però ara m'he posat a, a, a comptes de satanàs a un polític i, i entenc, ja entenc que, que es pot complir el meu, el meu jurament, no? us ho imaginar, poseu allà ja un polític a sus pompas i a sus obres si posem a Florentino Pérez, per exemple renuncio a Florentino Pérez a sus pompas i a sus obres a no? sus pompas com el, el Cristiano este, i, el, i a sus obres com el PGB doncs, no? pues, vale, jo ja sé que he complert el meu jurament de, de nano i estic satisfet de no? renunciar ells. després les, eh, les lleis que han d'evitar abusos constructius perquè tots els polítics diran no, no, si és que realment tot està controlat estem en una democràcia avançada tenim lleis per regular tot això que tu dius, tenim lleis eh, no donen opció a la participació i ara ho veurem o no ho veurem. sí sí legislat legislat per una planificació des de la no, aquesta no és? si és la primera que apareix ara, sí bé bueno. doncs pues ens passem aquí legislant per una planificació des de la Generalitat eh? pel decret del 2006 de 18 de juliol el reglament de la llei d'urbanisme en l'article 12 apareix ja en d'una entrada a en IncaSol una entitat urbanística especial de la Generalitat IncaSol és molt important ho tingueu present sempre quan veieu el desgarrer immobiliari de Catalunya és un organisme autònom de caràcter comercial. El president és Nadal. Dóna entrada, doncs, pues, amb l'objectiu de fer créixer el sector immobiliari públic i privat per tot Catalunya. El sector immobiliari. Com actua? Actua amb prepotència. No m'estrana, perquè Nadal és un prepotent increïble. Jo quan treballava amb ell, he treballat 3 anys amb ell, nosaltres li deien eh, l'amo, l'amo de Girona. Era o la massa, quan feia comèdia davant d'una sèrie d'empresaris per tenir davant, havia un còmic que es transformava, s'inflava molt i es tornava de color verd. Doncs Nadal feia la mateixa actuació. Oh! La gent se quedava com a collinida i deia, sí, sí, sí, el que tu dir. és molt intel·ligent i és un polític que sap perfectament el que està fent. Ell ha apostat pel mercat immobiliari. I realment és és el que està impulsant tot i l'incassol, no? Però no vol escoltar massa a ningú, ell va a la seva, mou quantitat de de diners, compren, bé, generen expectatives, especulen, perquè són ells els que arriben a un terreny pla d'un poble, diu tot això, fill meu, serà teu, no? Però planifiquen, planifiquen primer, després compren, després edifiquen i tornen a vendre, o sigui que hi juguen, tot, tenen Eh, tenen tota la paella pel, pel mànec. No? Després el programa de SOL de 2005-2008, aquí no. ja sortirà després. És totalment eh, impossible. Tenen un programa de sol per edificar 24 milions de, de metres quadrats. Eh, tenien el programa que no l'han fet de 120.000 habitatges un 60% d'habitatge protegit i d'industrial de 36 milions de metres quadrats aquest és un programa que tenien al final del 2008 ara totalment és impossible això no, no es pot edificar tot això i ells que, sabien que això no seria possible i no van preveure l'explosió no? que sol utilitza per entrar els plans directors els plans directors ja entren a través de la llei d'urbanisme i els ponts s'han d'adaptar al pla director de la Generalitat. Els ponts dels ajuntaments s'han d'adaptar als pla directors de la Generalitat. Des de l'Ajuntament ja no tenen la independència de planificar el seu territori. Han de demanar al pont que els digui el que volen fer en el seu territori. I moltes vegades no han d'acord amb els ajuntaments, però a vegades no. Els ajuntaments no s'enteren fins que s'han trobat una zona de 128 hectàrees allà a comunitat de terrenys ha passat l'Ajuntament no tenia idea de que un terreny que està classificat d'especial interès agrícola eh, el pom contractat el, el pla director contractat per un casol posés una, una, un sol de potencial l'interès estratègic de 21 hectàrees i quan l'alcalde va anar a veure al Nadal, Nadal, evidentment el ningú nea de dalt ningú n'hi ha solts a més petits no, no estan en la seva categoria fins a per sobre de, de tots els que més després això en quant als plans directors no? i dins dels plans directors també apareixen les àrees les àrees, mm. les àrees eh, són àrees presidencials i estratègiques són per, per edificar edificis eh, són actuacions d'interès supramuncial supram, aquí estan les àrees sí. actuacions d'interès supramunicipal promogudes per la per la Generalitat. Eh. Eh. Aquestes estan basades en el Pacte Nacional per l'Habitatge, que van fer una estimació de l'habitatge que es necessitava a Catalunya. Fa uns anys ho van fer d'una forma molt, jo diria que molt, molt ràpida, perquè realment la feina era increïble i ells van decidir, més o menys, en funció dels seus interessos, que feien falta una sèrie d'edificis a, a Catalunya, que faltaven, eh, habitatge social, etc. Però molt poc estudiat. Eh. Això està molt mal estudiat i ells van, en una primera fase, ara han, han sortit ja les ares en 80 municipis eh, una primera actuació, 90.000 pisos, 48, és el que deien, que partien 90.000 partit entre dos pisos lliures, 40, el mercat lliure, 48.860 i eh, habitatge, vivenda, protecció oficial, 41.000 o sigui que les ares el que fan és promocionar encara més sol urbà i en, en un moment en què ja s'obren eh, evidentment a l'Incasol eh, l'únic que li és el mercat i és, li molesta molt la participació ciutadana mai ens demanarà res al, a la gent de, que estem en, en grups ecologistes, mai, mai en canvi hi ha una llei que ara s'ha escrituat bastant la llei 18-2007 del dret a l'habitatge aquí i s'estableix que els ajuntaments que vulguin concertar polítiques d'habitatge amb la Generalitat han d'elaborar un pla local d'habitatge que reflecteixi la diagnosi sobre les necessitats i les mesures que han d'adoptar per aconseguir els sitius forcerits. Això estaria molt bé, perquè realment es donaria la radiografia exacta de Catalunya. Això és molt complicat. En algun poble que jo treballo ja l'han fet. I realment, sí, és un, un treball de bisturí, de saber quants habitatges tenen, quants lliures, quants buits, quants han acabat. I amb tot això sí que seria una bona eina, i no el Pacte Nacional de l'Habitatge, que era un, un bluf per edificar més dins del mercat amb aquesta llei, però aquesta llei curiosament no es tira endavant o Sigui no molts pocs municipis la, la tira endavant no? a veure ara què ve l'exislant per la participació mira, que ho tinc aquí va bé la cosa o va va ser va bé com anem de temps? ben bé legislant per la participació en principi la llei, les lleis són per, per participar les lleis que tenim dins de la democràcia orgànica, poden dir, nostre faciliten la participació podrien adaptar-se per exemple el, la llei d'urbanisme que és la llei de la generalitat és com la bíblia, no? o sigui, aquí tenim una llei de la generalitat, tot l'urbanisme es fonamenta en la llei d'urbanisme, en el seu reglament i l'estat també tenen una llei la llei de, del suero i tot això es van pues, un i altre, es pues, van fent coincidint interessos, o sigui que realment eh, la planificació urbana va en funció d'aquestes lleis que són les principals, hi ha moltíssimes lleis, eh, moltíssimes, però aquestes són les principals, la llei d'urbanisme ja diu que és de la Generalitat que es garanteixen i s'han de fomentar -les des de l'iniciativa d'informació, la participació ciutadana en els processos urbanístics de planejament i gestió els ajuntaments poden constituir voluntàriament voluàriament consells assessors urbanístics com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu. Eh, no sé si ho sabego, però cada ajuntament necessita tindre un, una planificació aprovada, un pla general, un pla d'ordenació urbana municipal un pou aprovat unes normes subsidiàries que sigui sí. la Generalitat les aprova, elacte de l'Ajuntament i la Generalitat les aprova. Pues aquí tenim que perquè ens deixen participar a través de lo que es diu a la, a la gent de, del poble consells assessors urbanístics això no sempre es monta, però quan es monta i he participat en un consell urbanístic realment és un cas les decisions del consell no són vinculants o sigui que presenten ja una, un pla general un poc, que pot estar bé pot, però tu pots dir alguna cosa dius no, escolta, això no m'interessa o l altre sí després un cas Després parlarem bé, col·legues. Si aquest el cas de la Lleguenau, aquestes repòries a les pares. Després, després parlem, sí. O sigui que realment els consells assessors eh, són realment més un, un tema per quedar bé. Però, sí. inclús en aquest consell assessor que jo hi participava, al final el pla no es va aprovar perquè va canviar l'Ajuntament i el nou Ajuntament va qualificar uns terrenys que abans no volia qualificar l'antic perquè eren amics de no sé què, o sigui que totes això les qualificacions urbanes van en funció de l'amiguisme moltes vegades criteris d'amiguisme, estaria bé un criteri superior de la Generalitat per ordenar una mica tot això, però si el que hem ordenar també amb els mateixos criteris és que estem malament, perquè ni ens podem fiar ni de l'Ajuntament ni, ni de la Generalitat realment aquí es veu que hi ha una mica de mangoneo, però que no no intuït, però no podem entrar, no? Això és per la participació. Eh, la llei del suelo també diu, molt clara, des de l'Estat, tots els ciutadans tenen el dret a participar, efectivament, en els procediments d'elaboració i aprovació de qualsevol instrument d'ordenació i execució urbanística. O sigui, aquestes lleis, en principi, eh, són bones, però sempre surten la coletilla per la qual et colen que això no funcioni. No? O sigui, són lleis correctes que, amb una mica de, de canvi en la interpretació, o amb polítics que siguin amb una altra mentalitat, doncs clar, aquí ja entraríem amb una nou, nova llei electoral perquè tots els polítics en s'entren estan dins d'aquesta mentalitat de guanyar diners amb els territoris com sigui per buscar uns polítics diferents seria canviar la llei electoral canviar nosaltres el xif canviar moltíssimes coses no dic jo d'arribar a, a una cosa molt, molt, molt socialitzant però si almenys una miqueta més és que això és una vergonya el que tenim ara és que no tenim res més que especuladors gestors, especuladors, és que no tenim una altra cosa, que més tenim per aquí ha legislat per la transparència, això és interessant, perquè realment en democràcia la transparència és fonamental si no fa el que volen, aquí tenim unes quantes lleis, anirem molt ràpid la primera sobre la contratació pública hi ha la contratació pública hi ha indicis de corrupció en contratació pública però no massa no jo he vist en, en Adixa, comprovat que Adixa és una empresa de la Generalitat l'any 2002-2004 Adixa cobrava un 20% de comissions sobre les obres que ell efectuava això està ja en els tribunals no? i també tenim la denúncia del 3% que feia Pasqual Maragall mmm, i que després ell deia que el 3% Eh, fa referència al pagament il·ligit de comissions per part dels particulars a l'administració a condició d'obtenir l'adjudicació i que això feia, i que encareix obra i beneficia al partit, no tenim transparència per, per evitar, hi ha més casos però no ho sabem, jo he agafat aquests dos perquè són comprovats, Maragall l'altre dia va riure perquè ell parlava del 3% i resultava que els tribunals la corrupció una dinsa ja de, és del 20% en 2002-2004 o sigui que realment s'han fet casos, casos però realment la llei sobre contractació pública que ara de 3, 2007-4 de juliol realment és bastant sèria hi ha unes taules de contractació s'han d'informar moltes coses no? eh, s'han de publicar o sigui que realment no estem en un reino de taifas. però em faltarien la llei no està malament però faltarien els polítics no? a mi sempre em fallen els polítics i, i per, per controlar aquesta gent, no es no tinc cap confiança amb la classe política. I després eh, també tenim una altra llei de transparència, que és el nou sistema de finançament de partits polítics no? aquí la Llei Orgànica 2007 de finançament de partits polítics. És molt interessant el grau d'independència econòmica dels partits TE. Conèix al final el seu possible grau de supereditció a la política d'habitatge. És a dir, és a dir, si, el, si són independents els partits eh, no, no estan superitats a polítiques, polítiques d'habitatge. Eh, és el sistema de finançament de partits polítics. Però els partits polítics gasten molts diners, molts, sobretot per campanyes electorals, tot el que sigui, i necessiten eh, molts diners o sigui que el finançament públic dels partits es condemna, per una banda a dependre de l'Estat van subvencionar tots tots van subvencionats per l'Estat i, i després tenen unes subvencions privades de finançament de la banca o sigui, tenen crèdits no? i nosaltres amb ells que s'hem donat el nostre vot eh, en representació perquè ens representin o sigui que ells ens representen amb un deute trement amb l'Estat i amb un deute trement amb, el, amb els bancs clar, que privaran el nostre vot els interessos financers d'aquests bancs i de l'Estat evidentment els interessos financers la nostra representació s'està il·legitimant perquè ja no van a favor de, de la gent que els ha votat sinó que, eh, com dèiem al principi, van eh, no van majoritàriament a la defensa de, de l'interès general sinó que tenen altres interessos els partits polítics no? Eh, aquí hi ha un gran barrejament de partits, empreses, bancs, etc. Les deficiències greus d'aquesta llei de finançament de partits polítics eh, són l'existència de donacions anònimes això no està controlat els gegantits deutes contrats amb entitats de crèdit tampoc es controla es controla. la manca de regulació de les operacions sobre la condonació d'aquest deute la, les operacions sobre la condonació d'aquest deute és que et perdonen deute el SOE va tindre un caixa espectacular fa pocs anys per això que -se va ser la caixa li va indultar tot això que em deus, no m'ho paguis, ja m'ho compensaràs la no fiscalització per part del Tribunal de Comptes de les funcions vinculades als partits no hi ha una fiscalització del Tribunal de Comptes que té que fer-ho falta control de les organitzacions locals dels partits i dels grups municipals d'ajuntaments de 20.000 habitants i la llei explora dels límits les donacions d'immobles o sigui que la llei és bastant decepcional la poca transparència transferència i la forma d'actuar tot això és greu perquè la ciutadania pensa que els partits són organitzacions corruptes un 62% dels espanyols segons el baròmetre global global de la corrupció això existeix eh, de 2007, de Transparency International això és una organització que es dedica a comprovar i, i és, és perillósíssim per a la democràcia que tots pensem que els partits polítics són organitzacions corruptes produeix desafectació la gent es desentén totalment de la política es desentén de democràcia ja no, no ens interessa per què? si tots ho queden ells que s'ho facin i cada cop hi ha més gent desinteressada per la democràcia o sí sigui que realment eh, el que s'ha de fer seria una bona llei de sistema de finançament de partits polítics i que recupereixin la confiança en ell, aquesta llei es podria modificar es podia arribar a modificar després al final els ajuntaments també juguen a la poca transferència i en eh, base a una llei molt antiga els ajuntaments del 85 reguladora de bases del, rei, del règim local actuen també els ajuntaments a favor dels mercats d'estar col·lectiu sempre l'han fet perquè necessiten finançament els ajuntaments per finançar-se tenen tan pocs ingressos no els culpo, jo treballo per ajuntaments no els culpo Eh, precisament amb ells, també, però perquè ho fan perquè realment no hi ha diners per pagar res però que passa és que afavoreixen l'amidisme i eh, realment també juguen a favor del mercat especulatiu eh, segur que hi ha coses rares no hi ha transparències, però l'oasis català evita denunciar casos de corrupció en els ajuntaments s'amaga tot, aquí realment hi ha molt pocs escàndols públics ni en Generalitat, ni en ajuntaments jo aquí està tot calmat, pràcticament tots són molt correctes. En altres, d'altres bandes, si el sur, Andalusia, Màlaga, ja ha sortia de tot, però aquí no... Si no hi ha corrupcions, corrupcions. i tot va bé. La futura llei de bases de règim local arribarà al Congrés en octubre. Jo espero que la futura llei de bases de règim local ens indiqui una mica més de, de transparència. Ara veiem què? Tenim sí, 5 sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. minuts. Resumint, aquests són alguns exemples de lleis, Eh, que molts estan d'acord perquè els enriqueix o dona feina lleis que podien interpretar-se d'una altra manera eh? però no, no es fan hem de canviar lleis electorals hem de canviar polítics de... però es pot fer eh? jo vull dir, jo en aquest tema veig que es poden fer moltes coses ara m'agradaria entrar la transparència en les caixes eh? són les que estan més implicades aquí està l'incasol, ja l'ho he comentat aquí està tot l'organigrama d'Incasol amb les seus promocions residencials i industrials, la, el president és el Nadal, és una gran empresa de llogar moltíssims diners, ja l'hem comentat ara residencials estratègiques, ja l'hem comentat també aquestes són participacions significatives aquestes són les caixes sí. ara parlem una mica de les caixes de la posta de la caixa és el sector immobiliari ha estat fortíssima i l'aposta de les caixes per a la potenciació del mercat hipotecari i la mercantilització de l'habitatge d'habitatge han guanyat tants diners que han comprat, han comprat les empreses abans de serveis públics ara les tenen, o sigui, generalment eh, tenen pues, Avertis, tenen, eh, tenen Gas, Esgap es, es tenen moltes empreses que han, que han comprat empreses que ara donaven beneficis públics ara són beneficis de la, de la caixa encara que després diuen que se'ls gasten en, en socials no? però col·loquen aquests, clar, no s'ho queden eh, no van a, a l'activitat social de la Caixa sinó que col·loquen gerents dels serveis als càrrecs de la Caixa tots aquests serveis que abans eren públics ara estan governats per als càrrecs de la Caixa per exemple, el president de la Caixa és Sainé Casas Isidre per mi és el que governa Catalunya consell assessor de SEAT, això no li donen els diners President d'Avertis. Avertis és una empresa que fa carreteres, autopistes. És a FESA, Masaurea, Masibertista. És vicepresident telefònica i de la Societat General d'Aigües de Barcelona. Consejero de Gas Natural. Conseller de Sapsa. Són els patis que ara tenim al cotxe aquí, al cotxe de Gràcia. Amic de la, Casa de, sa, de, sa, de, sa, de la Casa Reial. I el vicepresident primer de la Caixa és Salvador Gavarró, president de Gas Natural. Si he ja tenut el president, heu vicepresident el vicepresident segon de la Caixa Jordi Mercadal president de la, president de la Societat General d'Aigües de Barcelona tots s'ho entre ells i què vol dir això? que tots s'ho planifiquen entre ells o sigui que ells necessiten vendre gas vendre carreteres i vendre aigua i per necessiten planificacions expansives són ells els que ho planifiquen amb la Generalitat de comú acord ells planifiquen planificacions expansives pel territori i després ja tenen necessitats aquestes organitzacions i arriben ells Rirels i col·loquen el gas, corrorocan l'aigua i van guanyant diners. Perquè en la, en la caixa estan, els, estan també tots els partits polítics endeutats en la caixa, estan els estas part polí Estan els partits polítics, estan les companyies, les companyies de serveis que són les mateixes de la caixa. I així per exemple, en aquesta diapositiva, se ve que, que hi ha una inversió de gas de la caixa en gas natural, inversió, inversió de la caixa en gas natural, aquí, i en l'any 2008, no?, inverteixen perquè és que el president de la Caixa també està, estan aquí, són els mateixos, ells van invertir la Caixa, i de comú acord amb els polítics que estan endeutats amb la Caixa. Aquí també hi ha una inversió en la societat d'aigües, aquí una altra d'aigües, Avertis, aquesta què és? Gas, gas, gas, gas, aigües i Avertis, o sigui que realment hi ha un pupurri aquí d'interessos increïbles, no?, Eh, la Caixa a -a -sí, pues, va guanyant cada cop més, més diners això és el mapa dels conflictes ambientals de Catalunya no creieu que la xarxa ecologista de Catalunya i altres que n'hi ha estan parades que tot això no es parla tot això són conflictes en marxa que han estat totalment pues, eh, batallats i molts perduts tot, quasi tot s'han perdut eh? però ahir estan la, la gent té més moral que l'alcollano i surto no? i vinga una altra la d'aquestes la transparència en bancs és un catxandeu, el tema dels països fiscals, no hi ha cap, cap transparència. I la participació ambiental, períodos d'al·legacions, plans urbanístics, etc., eh, no, no, no va. No? Ara jo us passaria un DVD i després tenia unes conclusions per comentar. Dura tres minuts al DVD i primer us vull dir que aquest DVD fa referència al pla director de Figueres, a la que és un àrea que actualment està formada per ser petits poblats. Serà com un repàs de tot això que us he explicat, doncs això és una escola d'estiu. i així sortiran allà els clans directors, sortirà una miqueta tot el que m'estàs explicant, el Vincasol, eh, les loixis, bueno, àrees, etc. Eh, només us volia dir que, aprofitant, aprofitant que el tren de Figueres, el, la llina alta velocitat, mmm, canvia l'estació per la decisió de l'Ajuntament, des del centre de Figueres a 4, 4 quilòmetres al segon poble que es diu Vilafant creen una àrea metropolitana envoltada de ferrocarrils i aquesta àrea metropolitana envoltada de ferrocarrils que s'ha fet el trasllado de, de l'estació perquè si no mmm, passava que hi havia un contracte amb T.P. Ferro per qual aquest any tenien ja que passar a altra velocitat pel túnel de la Junquera el túnel de la Junquera el va acabar amb T.P. Ferro, túnel està acabat però no passen trens i hi ha una clàusula que diu que si no passen trens li hem de menjar una borrada de diners perquè passin trens han muntat l'estació central de, de Figueres a 4 km a l'oest, a Vilafant i ara els trens de la via convencional Talgo passaran a Vilafant passaran per la Jonquera i així no pagaran aquesta multa, però aprofitant que el pis que passa per Valladolid creen el que diuen les ciutats globals ciutats globals són aquesta figura planificadora d'Europa en la qual es creen grans àrees metropolitanes en el qual tot és edificable i, i així a veure si poden instaurar de nou una nova bombolla immobiliària en l'àrea de Figueras, que és un àrea molt comercial perquè tot, té tota la costa i es rodeixen també de, de, de carreteres àrees, etc. No? Això és una miqueta la idea que ja ha de... A passar això durant 3 minuts A veure si puc fer-ho espera aquí, aquí. bé, bueno, com va la cosa? va bé. aquí entra, això tenia una banda sonora que la faré jo perquè no em funciona advertim que les imatges que estan a punt de veure poden ferir alguna sensibilitat això és cert alguna sensibilitat perquè hi ha la meitat de Fiberes que està a favor de construir un àrea tan gran i edificar tot tots aquests set punts grans, no? O sigui, no sempre les coses van eh, tots d'acord, no? O sigui, la veritat poble va a favor, perquè això representa que ells pensen que guanyaran molts diners, no guanyaran diners, són precisament aquestes actuacions les que ens ha provocat la crisi, que l'excés d'habitatge, l'excés d'infraestructures sense planificació, sense intervenció, i ara encara més, si volen edificar més, és que no vendrà rendrà res, no? I queda ja tot això pel futur queda ja la taca ja programada el dia que sigui l'edificaran Ara veureu el, el plano de de, figura, de Figueres. aquest és el que us deia. Aquí aquí estava l'antiga la, Figuera el Centre de Figueres està aquí. Aquí estava l'estació antiga de Renfe ara com que el tren d'alta velocitat passa per aquí. Pues l'estació centra, la passen aquí a Vilafant i com que els trens que venen de Barcelona han de passar per la via de la Junquera, si no els hi posen una multa de Ferro està amb la clàusula guanya molts diners, han de fer aquest, aquest enllaç per aquí i després també han d'acabar un enllaç per aquí pel nord. És a dir, creen una anella ferroviària i tots aquests pobles creen la gran àrea metropolitana de Figueres. Jo jo ho faig una miqueta per res, per resumir tot el que m'he explicat, no? Aquí pues, també, com que aquesta estació de Vilafant afecta l'autopista a 7 que ara passa per aquí, l'autopista la passen per aquí, a l'altra banda, no? I després, entre, ara tirarem endavant i anirem... aquí està. Això ho ha fet Salvem l'Emporda. Això, realment, ara comencen per la mà, la nivell de molta alta tensió, que va per aquí molt contestada va aquí a Santa Llogalla d'Alguema, Guema que allí li posen una estació transformadora de, de 4 hectàrees el poble té 6 hectàrees però això no significa, això és per les nuclears franceses eh, que arriben fins al nord de França eh, és un sistema centralitzat d'energia tot bé de, de les nuclears franceses per potenciar les nuclears franceses no? aquí és la substantació elèctrica de Santa Llogalla d'Alguema, que té 4 hectàrees en un municipi de 6 hectàrees L'estirat és el municipi, sí. L'arranca. L'arranca, aquí no? Arranca. No, t'escriu. T'escriu. No? Ah, ui, ui, ui. Ara llega, arriba aquí a l'Ocis. Això és, a veure, això estem ara en... La costa estaria... La costa, això, bueno, és igual. És un, un sistema de contenidors de, des del port de Barcelona, que no els els els contenidors aquí ens els envien a Girona i aquí creen una, una àrea increïble de 160 o 180 per pels contenidors que venen des del port de Barcelona un loxis que promou Cimalsa, que és una empresa que depèn de virginaritat. la generalitat la generalitat està ficada en tots aquests, en tots aquests eh, rotllos eh. a veure... Cimalsa ara arribarien cap al nord, va cap a França, això això va cap a França, tot això és enorme és la plana d'Empordà, que és molt maca és igual, que, eh, agafar territori i pla i ara continuem, això és, és França, aquí el nord, no? ara continua, això és la mar que continua cap al... Ah, no, això és, és el ferrocarril que continua i, i això és la nacional 2 actual eh, la costa estaria a la, a la dreta una mica liu, però és així continuen un nou traçat ferroviari ara han donat la volta i arriben a Vilafant ja. aquí estan arribant a Vilafant amb el traçat de l'AP7 la nova AP7 la nova PC 6 i, el, i el, la línia de ferrocarril i un altre enllaç per aquí la línia de, que va de de Bessalú a la costa aquí hi ha un encreuament El territori que no han dit, que, que no farà és que no han dit, jo imagino que ho per edificar, suposo que faran alguna cosa ja perquè si ho guanyen, algú ho voldrà si poden edificar, edificaran jo, no, no, està clar. no està clar aquí hi ha una, una entrada de dos túnels que aquí no xoquen entre ells un, això no l'han previst és un túnel de la carretera que va aflaçar, ai la carretera que va al port de la selva i, la i el túnel de TGV aquí tenim una nova presó que aquí tenim el castell de Sant Ferran 50 hectàrees i ja estàn marx 700 reclusos. Aquí l'antiga presó de Sant Ferran, que és aquesta de 32 hectàrees. i aquí arribaben els accessos. Clar, aquí està la nova estació de Vilafant, L'AP7, que estava aquí la passen aquí. Aquestes són accessos nous i aquí hi ha edificnt un, un centre comercial nou de 2,8 hectàrees. La nova estació de Vilafant, Pràcticament no està assegurat el, el, el, que els trens s'aturin, ni molt menys. A Irán, a Girona, TXVs, no? I continuen i ara venen el els bolits de vent, que aquí tenen, a part de la, de la Serra, Serra d'Albera, que tenen un, molts bolits de vent ja programats, a la plana també programen bolits de vent, que fa molt soroll, si o sigui, això la gent no, no ho té absolutament. que aquests bolits de vent estan programats també. No només a la Serra d'Albera, sempre han dit que l'Empordà és molt insolidari, però és que això és el que poden fer, realment. Eh, dos o tres molins de 180 metres d'alçada en cada municipi, en total 230 molins a la comarca no? eh, aquí és lo dels àrees lo de, que hem dit d'Incasol i les àrees residencials eh, estratègiques a Figueres i Vilafant volen crear 330 hectàrees de nou sòl residencial quan està ha quantitat de coses per vendre 13.000 habitatges i la població passaria a 80.500 habitants o sigui, això és promocionar aquesta ciutat global, que us deia, és una àrea metropolitana complexa composada de 7 pobles petits. No, Després també venen la zona industrial, la zona industrial que està aquí al costat. Veure, sí. Una recta. Ah, sí, sol industrial. 546 hectàrees de sol industrial en sistema urbà de Figueres. No? Bé, tot això està molt protestat però el director tira endavant, està aprovat ja, eh? està aprovat això està aprovat i, i ho faran cap girar-ho depèn de tu això és tu paganda i, i aquí és aquí això ho fa Plataforma Cívica sobre l'Empordà el tren de la Pordà, grup local d'Esquerra Figueres grup local del PP de Figueres és comercial d'Empordà o sigui, els que no ho fan són Convergència i Socialista o sigui que realment eh, el tema està molt discutit però crec que fa un resumen del que hem estat explicant en la, en la, en la classe no? això ho, ho agafo com una classe, això és una classe i eh? realment és com es planifica no? i ara jo volia dir, jo sé que m'estic passant a les conclusions és es que hem de cobrir el torn de, de paraula en dos minuts, en què? Deu minuts. deu minuts com aconseguir el canvi de gestió jo volia dir reforçar la lluita contra el fau fiscal per aconseguir fons per l'habitatge social formar una banca pública poderosa per no suplicar els bancs privats polítiques hipotecàries i socials. Les institucions democràtiques s'han d'afrontar la banca i, com que són governs dèbils, no s'enfronten. Si nosaltres ens deixessin apujar-los seríem més fortes, però no els hi dóna la gana. I som totes, perquè amb el nostre suport podrien afrontar-se amb més zapatero que tindria més força, però no li interessen. O sigui, jo crec que s'ha de un pal electoral als partits parlamentaris eh? en les properes eleccions als partits i jo no ens donaria ni un voto eh? regular la, la nació en pago això és que si s'executa la hipoteca i es queda l'habitatge eh, el deute s'ha de liquidat això que parlava de que els pisos quedaven remanent que l'han valorat més baix, no regular la nació de pago, o sigui, si queda en el pis, ja no deus ser mai salvant la conversió del parc d'habitatge eh, en lloguer el que queda ara lliure tenim molt poc lloguer aquí a Alemanya tenen un 47%, un 57% i aquí tenim un 5 i un 10% i tenim molt poc habitatge protegit tenim un 1 o 2%, la mitja europea és el del 10% habitatge protegit reformar-la a lao si hi ha més oferta de pisos de lloguer tindrem preus més baixos fomentar la rehabilitació per una feina a molta gent que està ara sense feina d'arquitectura i treballadors de rehabilitat subvencionada, clar, l'habitació i la subvencionaria amb tot carregar impostos sobre la banca que són els que han guanyat més diners i en infraestructures, ja hem dit potenciar fer un de viatges a 200 km per hora de mercaderies, vehicles alternatius moratòries de les codificacions facilitació del tràfic, aturar el desonament de les famílies hipotecades i garantitzar que ningú es quedi en situació de desampar habitucional també diria protecció del soldo urbanitzable en païsia coordinar les xarxes socials per incrementar la pressió donar suport a un bé de vivenda, afectar-se a la hipoteca, promoure les cooperatives de vivenda, exigir més transparència de comptes dels partits i institucions, promoció de la banca ètica, divulgació de la idea de la societat del decreixement sostenible, tractar la incredulitat, pocs economistes divulguen la idea de la societat del decreixement sostenible, això és com el titànic, una miqueta, no? que tenia més viatges que, que vots salvarides, i es va inundir, es va ensorrar. Es va ensorrar, el Titanic es va ensorrar. I molta gent no va poder salvar-se. El que es tractaria ara és de, de crear vots salvavides per a tothom, no? que tothom es pugui salvar. Això és una mica el que diu el decreixement sostenible. No? Apostar també per la cobertura de la renta bàsica, financiada amb el control fiscal. No hipotecar-se mai, és anar a tots els sistemes. No us si hipotequeu. Això és, és anar directament quan estem al engall protecció del camp de l'agricultura, que es poden fer comptes directes, impulsar la solidaritat, la democràcia, els valors, com reducció del treball, incrementar l'oci i personalitzar es gestiona molt poc democràticament el territori i l'habitatge. Si ho dius això, perquè m'ha quedat molt mòbil. No, no es pot governar sense escoltar la gent. La democràcia cada dia està més pervertida. Ens hem d'engrescar en la gestió democràtica del territori i l'habitatge o aquest succedent i democràtic es convertirà en absolutisme dels polítics i de les èlites financeres que edifiquen amb negocis cada cop més en contra dels ciutadans i del territori. La democràcia no ha de deixar d'interessar, és per aquest motiu que hem de seguir endavant, fent coses i transmetre idees no oficials. Això està. S'obrim una miqueta les preguntes que tingueu. Tenim molt poc temps i us pregaria que fosiu cortets de les vostres intervencions. Uh, primer, bueno, el... Aniria el senyor del darrere que ja fa temps que vol preguntar alguna cosa. Ja, m'ha semblat molt bé tot el que ha dit i m'ha pregut moltes coses. I el, que el que passa que Penso que el teu plantejament és una utopia, ara clar. es fa la manera d'avançar a fer utopies. Sí. Però clar, m'agradaria que ens aquí una mica d'ajut amb, amb ser realista. Amb el sentit de que, aviam, no que el govern no digui els bancs i tal el que han de fer, que són els bancs els tants del govern. Els oh, bancs. Oh, oh, oh. Sí, sí, són els bancs. Llavors, eh, mai s'ha vist els diaris que sortien els bancs, potser estan a veure disposició del govern. Clar, si cada temps, és el que el govern ho ha de fer, que mai protesta no els bancs. Eh, respecte a l'habitatge, el que s'hauria d'anar és, és habitatge pràcticament sota lloguer, que el protegeix l'estat. I jo cadascú ho té no, on vol jugar al pis i s'ha acabat, no? Sí. Perquè quina satisfacció ens dona anar pel carrer i que tens 80 milions on no torno. No ho he dit a dir de tot això. Sí. Cap, cap ningú, no? Sí. no en països de referència com els nòdits el public ha i tu i jo ves el que vols i s'acaba no? perquè a més a més amb el tema així de, de Esclar, Qu que, us, us pregaria que fóssiu sí. molt cortets sí. perquè és que tenim cinc sí, minuts va, i, i... i no m'agradaria no, no, no. no, no. la que l'autopista no m'agradaria que l'autopista que hi va ser negocis però l'autopista s'acabarà és una cosa sense sentida jo el que veig per dir que el polític és que una enguardada amb aquesta patòria independència, què ens passaria? I jo per acabar diria, bueno, aviam, des del punt de vista ciutadà què és el que puc fer realment de ciutadà per canviar una mica això? Perquè clar, clar. la gran tragedia és que no tinc alternativa. A qui vot? Jo el que tinc més votar en blanc. Ja sé que no sabem sí. gaire. Sí. Però és no hi no alternativa, no sé si tu em una solució. Clar. Què pot fer un com a ciutadà per canviar això? Gràcies. Gràcies. Una altra. Una altra? Uh... Ah, Parlando? Sí, bueno. Jo que volia dir és el, el tema de l'utopia, que a diu, bueno, això és utopia. Jo crec que hem de canviar una mica la, el xifre. L'utopia és pretendre créixer en un planeta que és finit que és de ser manera indefinida. Això sí que és una utopia, perquè això ens, port ens porta directament al precipici. Si anem directament aquí, no podem créixer destructant tots els, els recursos, eh? de tal manera que això es fer indefinidament. Això és impossible. Per tant... Eh, la la Santa Terra al al al centre, diguem-ne, sense haver comptar a a canviar, a canviar el, el model. Avui hem assistit dos parlagons durant la de tota tot amb una charla Avui, avui, precisament al Parlament de Catalunya, Parlament de Catalunya ha pregutjat, ha rebutjat una iniciativa legislativa popular con 106.000 persones han signat contra França i no han deixat ni de ni fer un debat eh? o sigui, això és realment eh, molt, molt greu, és molt greu qui farà ara una altra iniciativa legislativa popular sabent que aquests polítics que estan allà aquí representen, no representen al poble estan representant els interessos dels polítics ah. són unes màfies què s'ha de fer? tu preguntaves pues doncs poden fer moltes coses una, fer un consum responsable, no comprar a determinats llocs eh, com poden ser eh, a les multinacionals, a tota aquesta gent fer eh, una compra amb productes locals, tot això ho ser fer productes ecològics, individualment això cadascú pot fer, no necessita de ningú una altra cosa organitzar, associar-se amb altres companys, amb altra gent que està en coses, o sigui, aquestes les activitats les podem fer eh, tranquil·lament, individualment i fins que no siguem més, no donarem la volta a això però és que si no fem res, anem altres precipici, no és com ho dic. És és que ja és una porció de supervivència. Estem picats en aquesta història. És un picany que s'enfonsa, eh? Aquesta és la realitat. No és no. Jo te li volia dir que no estic més d'acord d'anar-me a fer encara més, eh, més construcció encara que sigui protegida, perquè el, el primer que te la fem, sobretot no comença no la propietat. Eh, que no sigui, eh, a veure, regular el mercat que no sigui un, un objecte per especular amb ell perquè fins i tot a la guàrdia del Vallès que són dos espisos de... Mm, són dos eh, de, de votació oficial eh. i a veure, i, allà, allà es venen per del, del valor que en principi tenen com a màxim okay. el que passa que a les escritures et consta un però es venen el valor real per un altre molt diferent Ja llavors mai eh, comentar, i a més és una altra cosa que t'aparició d'un l'Onoto la les diferents no te digues, això no és ni social ni democràtic no. ni gens, quan és, surt una papereta li toca es, un punt o altra. Això l'he dit, és que això dit, és que s'ha dit. No, però, i sobretot això, és està a regular el mercat, no fem més habitatge protegit. Sobretot això de que nosaltres no hem de subvencionar, tot el de la resta, això de que havia també de fer rehabilitacions públiques subvencionades, jo tampoc n'estic d'acord. Perquè no ho hem de pagar tots. Una, una cosa que sí, no, és que però... jo no he dit això, és que penso que s'arribarà tard, jo és que s'ho pensava en els bancs. No, però fiscal, fiscal, fiscal, fiscalitat... Bueno, jo ho contestaré després. Algú sí. més? No, jo només volia demanar-vos que si jo siguin el banc i que no pagin els bancs, per canviar-los d'estil·lar-li, em no s'hauria sí. volat vale? Bueno, sí, hi ha bastantes coses ja, no sé. Sí. Utopia, jo sigo, que, eh, Si l'utopia és realitzable, és que la realitat ens porta... Què fem? La realitat, no? Realment, realment diràs què fem amb els treballadors? La realitat és què fem amb els treballadors. Això sí que em preocupa. Què fem amb els treballadors? Aquesta és la realitat. Eh? No ho sé, és que el debat queda obert, però alguna cosa s'ha de fer entre els treballadors. O sigui, has de donar feina als treballadors. Com? Reconversió? Si no construeixes per rehabilitació, qui els paga? Jo deia, els paga eh, la, la, el que tu has d'adquirir dels bancs, el que el Tapatero Zapatero que aconseguir dels bancs, perquè s'han forrat, forrat. Tindria que fer uns impostos sobre beneficis per finançar, finançar tot això. No Són els bancs dels seus, dels seus beneficis que han de finançar la rehabilitació i la HPO. No som... Nosaltres. Jo carrego ahir el banc, per mi és el dolent de la pel·lícula, ho sento, però és que és veritat. Eh? Jo, en quant a, a ser realistes és això. Encara tot lloguer estaria molt bé, o almenys arribar a quotes europees, del 50%, 60%. Ara tenim el 8% de lloguer, també estic d'acord. No hipotecar-se mai, perquè hipotecar és, és fatal, no, no, no s'ha d'hipotecar. Eh, referent a... A, sí, a que hi ha poca confiança o sigui, si aquesta gent, si logrem la independència què faran? hi una independència perquè maneguin aquesta gent no, no, no la vull jo si és una independència social però amb paràmetres de societat, eh, pues, eh, d'estat de benestar etc. sí que m'interessa però he de tindre la garantia de que no serà una independència capitalista perquè és, és que ho farem, o ho faran jo crec que en el mateix t'ha d'anar que ara o pitjor eh? i el vot eh? s'ha pues, eh, sí, de cuidar el vot en blanc l'abstenció, tot això s'ha de treballar molt jo crec que sí, jo també estic d'acord en que no, no s'ha de votar aquesta gent no? eh, jo crec com que el Fernando que l'utopia sí és necessària s'ha de limitar el creix... ja estem al límit del creixement dels informes de miados que van començar l'any 72, després van continuar com el els informes que van fer eh, més endavant, hi ha tota una filosofia d'això, hi ha molta gent informe Brunland de la Comissió Mundial de Medi Ambient, després ha sortit Charles Latouche amb tota la seu teoria del, del desenvolupament sostenible del, del, no, no, perdona del decreixement sostenible És clar, potser eh, Latouche jo crec que hauria de parlar de més que de creixement que ens confon a tots moltíssims hem de baixar un 1%, podria dir de què fem, és que el que està dient la Tuix és què fem amb aquest tren en marxa que va contra una paret, per què no ens baixem i ens aturem, o sí sigui que potser el títol dona confusions utòpiques també però el que està dient la Tuix és què hem de fer per aturar aquest tren, no? S'està pre preguntant ahir mateix i és que la solució no és clara eh? Eh, jo crec que arribem a aquí a Catalunya actituds fascistoides eh? en quant al govern eh? això que explicava Fernando avui és, és tremendo no? el consum responsable i tot això que s'ha de fer i potenciar les, eh, les cooperatives d'habitatge transparència, etc, sí que podem fer coses a nivell molt petites coses, però que moltes petites coses podríem fer una cosa més grossa no? eh, però sobretot jo també insistiria en impulsar la solidaritat eh? i valors com, més humanístics, no caure sempre en temes d'economia, de, de, no? Fem persones, eh? I, i sí, ara sé que, que, que s'ha de canviar el xip personal, el xip personal s'ha de canviar. Hem, ja, nosaltres som responsables també del que ens passa, per què no canviem el xip, eh? En quant al, ja passo, perquè sí, sé que tot has estat una estona fora. No. Ah, perquè és que jo he parlat i tu em preguntaves altres coses que no és el que jo he dit, no? Jo precisament de la vivenda, jo crec que sí que l'habitatge de protecció doncs pues hi ha uns plames de protecció realment l'habitatge de protecció oficial tal com està muntada ara, és una barbaritat hi ha una loteria, una loteria que toca no toca, hi ha uns baremos uns baremos si tu estàs dintre del baremo de rentes, de l'iprem entres o no entres en el sorteig això... Mm, eh, han creat el concertat han creat el no sé què, no sé quants però els que realment no tenen diners no entren no, no entren. a més surten molt cares s'ha de fer una altra filosofia totalment nova d'habitatge de protecció oficial però mai construït perquè més de 3 milions primer, sí, sí o? però si s'ha d'aprofitar no, tot el que hi ha, les 100.000 habitatges guïts que tenim passar-les a concertades o a lloguer social això seria ideal però moltes vegades no es pot les no es que estan construïdes amb uns preus hipotecaris que no et permeten passar-los a lloguer social a no sé què vingui una subvenció com sempre han dit, algú ha de pagar la diferència i jo sempre dic que la diferència ha de pagar la banca a través d'ell eh, impostos que ha de posar Zapatero al seu govern o sigui que jo veig que l'habitatge social és una promoció que fa a tot Europa si vols lliure millor, molt millor perquè no t'hipoteques ara, una opció de construir més no si no, es cost... si no ocupa principalment tot el que ara queda buit, no? Eh, jo crec que així més o menys, crec que estem d'acord. Eh. Jo per exemple, no estic d'acord amb mai que siguin etiquetats, això tinc claríssim. Bé, és un tema... Un ...perquè eh, ho deixes com un objecte per la calculació, sí. està clar? Pel futur, clar, tot això s'ha de regular molt bé, però tampoc pots, pots evitar que la gent que vulgui comprar un pis se'l compri, no sé que... Però no. que no sigui, entre cometes, social? que no sigui social bueno, aquí hi pisos fan falta molts habitatges però molts, eh? molts per la gent que no, que no arriba no? per què hi ha més talles amb un, amb un baremo determinat eh, si vols que tot sigui lloguer pues aquí hauríem de fer una revolució increïble Llavors, que, parlant d'utopies no, ella aquesta... vol dir els pisos de protecció oficial que no fossin de propietat podria ser, podria ser. Podria ser. Sí sí sí, sí és un objecte per estar on més, perquè ja de la són tots de processos oficials. Sí. I cap ni un són patits pa, pa espaculadors. Venen els vispes perquè... El venen, no compleixen, no compleixen, no, no, llen. Llen, compleixen. Sí, ja, no compleixen. No compleixen, d'acord, estem d'acord. Ja sí. hem de ara, i ja parlo de que no tinc una llibertat. Sí. Per tu i la de 3 milions, a totes les quatre eh, espanyoles hi ha més de 3 milions. 3 milions de... sí, jo, jo he llegit 8. per ahí un millor sí, sí, sí. si podria ser. Sí, sí. No, mi si vingui jo a Catalunya. Que... Que... Que... És es... que jo crec que això no... Sí, jo crec que és molt no, difícil... Sí, sí, sí, sí. És molt difícil de comptar i cadascú compta una mica... No, amb les tradístiques mateixos, sí. És, eh? Sí, sí, però okay. que... És complicat, eh, comptar sense tindre una, una radiografia exacta del que hi ha en cada toble. Ho inventen una mica. Què més? O ja acabem? Si no teniu més, us la vostra donació. Gràcies. Gràcies. Gràcies.